Goeie vrienden, goeie naand. Hierdie boodskap is vroeg van ochend opgeneem op die plaas daar van Philip ter Blanche met hierdie ongelooflike rots hier achter my en hierdie natuurlike bos hier achter my en omdat dit nou so'n bykie bevolk is sal julle in die achterkant nou nie die autoniekwa berge sien nie. Maar ek het gekies om van ochend by hierdie rots varnaande boodskap op te neem. Hierdie rots wat wat hier by 'n kamplek staan wat vas en seker is, wat onbeweeglik is, wat stabiliteit en sekuriteit gee. En dis die behoefte waar ek en jy het as ons 'n nuwe jaar ingaan. Na 'n vreemde 2020 Baie welkom, jy wat vanavond ingeskakel is, by ons oujaarsdienst, ek bid dat jy die Heere sal ontmoet, daar wat jy op die oomlik voor jou skerm is. Kom ons bid saam. Heere, in die einde van een jaar, wat ons moe gemaakt het, wil ons in die woorde van die woord jyre net kom sê, ons wil na jy toekom, ons wat moegen oorlaai is. Ons wil by jy kom ris vind. Ons wil somme net in jy teenwoordigheid kom sit en toelaat dat jy ons toevouw En Heere vir ons kom moed en hoop gee vir 2021. Dankie vir die woord wat dit sal doen. Dankie vir die woord wat ons nou in ons hand kan neem en daaruit kan lees, dit kan oordink en daar aan gehoorsam kan gaan wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vrienden, die jaar wat verby is, was een vreemde jaar. Een klein onsigbare virus het die leven van baie mense op hierdie aarde baie, baie diep kom raak. Maak die saak waar jy in die wereld geblij het nie, of bly nie. Hierdie onwelkome gas van trauma het by elkeen van onse dere kom aanklop. Ja, ons is nie een in die selfde boeikie nie, ons omstandighede verskil, maar een ding is seker, ons is amal in die storm. Vrienden, daar is lied, wat R.E.M. gesing het, Sometimes, of die ander titel Hang aan. een lied wat vir ons kom sê, Amal van ons het seer. En as ons terugkijk na hierdie jaar, dan was dit inderdaad a jaar waar baie van ons kan getuig van a stuk seer of a stuk ongemak of a stuk ontwrichting. Gelukkig het ons as gelovig is in hierdie jaar wat voorbij is geloof gehad wat ons deurgedraad. Geloof wat ons nie blind gemaakt het vir die realiteite van hierdie jaar nie. Geloof wat ons nie blind gemaakt het vir die zwaar krij van mense in hierdie jaar nie. Geloof is juist dit, dat ons nie in ontkenning sal leef nie, maar die realiteite rondom ons sal raak sien. En dan sê ons in hierdie tyd waar ons nou leef, 31 december 2020, dat die hospitale vol is van COVID-patiënte. Ons sien dat die personeel van hospitale gedaan is na ‘n moeilike nege maande wat achter die rug is. Ons sien dat mense naby aan ons sterf. Ons beleef dat mense sonder inkomste sit, dat mense sy levens radikaal verander is dier hierdie virus. Dis feite wat ons nie vanavond kan ontken nie En dis in soe tyd dat ek vanavond saam met jou op salm 61 wil lees. Vir die koorleier met snare speel van David. Hoor toch my hulp geroep o God. Slaan toch ach op my gebed. Ver uit die vreemde uit. In wanhoop roep ek na ee. Bring my op 'n rots, waar ek veilig kan wees. Ees vir my ee toevlug, ee sterk vesting, buiten bereik van die vijand. Laat my by ee ee blijvende thuis vind. Laat my skuil onder ee vleels. Wie is die David, wat by Psalm 61 skrywe? Jy is reg, dis die geloofseld. Dis die David wat in die veld as hy sy pa se vee opgepas het, leeuw sy kakebeene oopgeskeer het om sy vee te beskerm. Dis die David wat Goliath die rees verslaan het, moet die ou slinger in vijf klippies. Maar wat het gebeur dat David in Psalm 61 hierdie gebed kom bid. 2 Samuel 15 vers 14 sê vir ons, David het toe sy jylle hofhouding wat by hom in Jerusalem was beveel, maak klaar, laat ons vlug, want Absalom sal geen genade vir ons heen nie. Die context van hierdie psalm speel hom af ten die achtergrond van Davidse sien Absalom wat sy paarse lewe soek. En David slaan op vlug en die, die realiteit van Davidse omstandighede laat hom wanhopig voel. En is nie asof David nog nooit van tevore krisisse beleef het nie. Ons ken se geschiedenis, ons weet dier wat er diep water sy gekom het, maar, maar sy hart is op hol. Sy emoties is in een warboel. Hy is in die oorkant van die Jordaan, maar het voel vir hom of hy aan die einde van die wereld is. Of hy so ver van sy, van sy blyplek is, van sy huis af is. Hy is moed verloore. Hy is plat geslaan. Dis letterlik asof die mat onder Davidse voete uitgepluk is. Hy is weg uit sy bekende omgeving. Hy is op vlug. En hy voel alleen. Dalk is dit hoe jy die afgelopen jaar gevoel het. Jou hart is op Jou hart is op hol jy is plat geslaan, skokkende nies het jou getref, jy voel alleen. Die meeste van die tyd, het het moet my eindelijk goed gegaan, en dalk is daar van julle wat dit kan beaam. Ja, aan die begin van lockdown, het ons, het ons min beleef van die inperking, omdat ons op die plaas blij en ons vryheid gehaad het om biekje op die plaas rond te beweeg. Maar as ek eerlijk moet wees, dan was daar ook oomlikke en tye van negativiteit, waar die realiteit van die situasie rondom COVID my getreef het, my woukom oorveldig het. En dikwels het dit te doen gehad met die hantering van die pandemie en, en irrationele besluite wat geneem is, wat mense sy levens radikaal kom raak het. En as ons terugkijk op hierdie jaar, dan weet ons was daar ongelooflike baie druk op hevelike, op gesinne, op maas wat hulle kinders moes bezighou, wat hulle moes thuis onderricht gee. Daar was geweldige druk op werksplekke, bezighede wat moes sukkel om hulle die dier oop te hou en hulle personeel te betaal. Maar die grootse druk, vermoed ek, was ook op mensese siege, hoe ons oor hierdie goed gedink het en wat sy impact dit op ons gedacht is en uiteindelik ons, ons woorde en ons dade gehaad het. En het ons gehoor in die begin van lockdown, dat het gaan erger word, Daar is gepraat van een tweede golf wat ons gaan tref. En nou is ons daar. Nou is ons daar. Daar word nou aan die bome in ons bos gekap. Die mense wat sterf is nie meer onbekende name daar ver nie. Het is binnen ons familiekringe. Het is binnen ons vriendenkringe. Ons hee die eerste inperkings staan maar ons sal nie een tweede streng inperking kan maak nie. So sê ons vir ons self. dit was iets anders, iets niets om online school te gaan, of online my, my studies by die universiteit te voltooi hierdie jaar. Maar ons kan nie nog so 'n jaar in die gezicht staar nie. Ons is al klaar so ver achter. Ja, dit was lekker om online kerk te hou, Dit was een niekie, ons kon in die gerief van ons eie bed, eredienste luister en kyk, of in die sitkamer. Maar ons kan nie nog een jaar so aangaan nie, dit is nie volhoudbaar nie, dit behoort nie tot die weese van die kerk, dat ons uit mekaar uit is, en die elkien in sy eie huis afgesonder is nie. Ons elkien kan vanavond identificeer met wat David hier sê, Ons het in hierdie jaar perspektief verloor. Ons het somtijds paniekere geraak. Ons het somtijds gewonder wat gaan van ons word. Ons het begin wanhoop. Jy was al daar. Nie baie nie. Maar soms, soos ek self ook. Jy stak daar, vanavond, voordat die nieuwe jaar begin. Dis ook om jy dalk ingeskakel is by ons, by ons eredienst. En as jy dalk vandag nie daar is nie, of nog nooit daar was nie, wil ek vir jou die versekering gee, die kans is goed dat jy in die toekomst daar sal kom, by een plek met die naam Wanoop. En dis normaal om daar uit te kom en as ek by hierdie plek gekom het, genaamd wanhoop, dan draai God nie sy rug op my nie. Hy is by my, en hy vat my daar dier. Ek en jy kan nie verhoed, om op een negatieve plek te kom nie. Maar ek en jy kan kies, om nie daar te bly nie. Om dit nie ons adres te maak nie en kan ek vanavond vir jou sê my vriend my adres is nie Vanhoopstraat nie het is nie my adres nie my e-post adres is nie jan at vanhoop.co.za nie my whatsapp status is nie COVID-19 slagoffer nie my wall op Facebook sê nie Ek is een bondel negativiteit nie. As jy my vanavond soek, dan sal jy my nie vind by Van Hoopstraat nie. Jy sal my kry by Rotstraat. Hoor mooi, as jy my vanavond soek, sal jy my nie kry by Van Hoopstraat nie, maar by Rotstraat dis wat David in Psalm 61 sê Hoor tog my hulp geroep in wanhoop roep ek na u omkring wanhoop en dan sê Dawid bring my op 'n rots bring my op 'n rots waar ek veilig sal wees laat my by u 'n blywende tuiste vind wanne ek en jy soos David in wanhoop verval, dan kan ons na God roep. Hy draai nie sy rug op ons nie. Hy kom tel ons op, en hy kom sit ons neer op 'n rots. En rots is nie soos hierdie, a plek nie. Rots is a persoon, Die rots is Jesus Christus. Die Alpha en die Omega, die begin en die einde. Die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom en sal wees. Hy is ons toevlug, hy is ons sterkte, hy is ons skuilplek. Hy is die een wie se genade vir ons elke dag genoeg is. Hy is die een wat vir ons manna gee om dier die woestijn te kan kom. Hy is die rots waar uit levende water vloei. Hy is die rots waarop ek my geestelike huis bou. Hy is die rots, wat vaststaan, onwankelbaar. Ons leef in een vreemde realiteit, maar dis hier ons adres nie. In die rots, het ons, 'n blyvende thuis te gevind. Hierdie, is my adres, Rotstraat. Rotstraat is my adres. Paulus skrywe daar oor in 2 Korinties 4, hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. Dis Godse kracht, dis sy rots, wat vir ons stabiliteit en sekuriteit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 is die kracht van God wat in ons is. In hierdie kouwit getuisterde wereld, is ons onder druk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons bly nie vandag in Wanoopstraat nie, ons bly in Rotstraat. Die druk op ons finansies en ons werksplekke, maak dat ons oor raad verlee is, maar ons is die radeloos nie. Ons beleef een felle anslag van die vijand, maar ons word nie dier God verlaat nie. Ons word alk op die grond neergegooi, maar ons is nog lang nie vernietig nie. Jesus is die rots en die storm waarin ons nou is hy staan soos hierdie rots achter my, vast en seker, onbeweeglik, dis wie Jesus is. Dis ons adres, vir 2021, Rotstraat. Ek wil jou uitnooi, om vanavond, dat die besluit te neem en te sê, wanneer op straat wil ek hier my thuis te maak nie? Ek kies vanavond, om in rot straat, te gaan bly. Mag Jesus vir jou in 2021, Daai vastigheid, die sekuriteit, die onbeweeglikheid, kom gee, so dat jy kan weet, By die Heere, het ek een veilige thuiste, ‘n skuilplek gevind. Ek sien kans vir die storms van 2021. Kom ons bid saam. Heere, as ons terugkyk oor 2020, kan ons te midde van die omstandighede, ook belei, dat die Heere getrouw was. Dat hy ons deurgedraad. Dat ons dalk moet geloofs moet kyk, hier aan die einde van die jaar, om raak sien, waar God aan die werk was, en waar God my gehelp het. Dalk was het nie so ooglopend, soos ander jare nie, maar moet ek fijner kyk. En dan moet ons vanavond belei, Heere, hy was teenwoordig. Hy was daar. Toe ons in die dale was, Toe ons op die berge was, Toe ons in die storms was, Toe ons dalk stille waters, Rustige waters beleef het, Jy was daar. En Heere, het ons nie aan ons eie lot oorgelaat nie, Jy het soveel dinge in ons levens kom, kom verander, En ek klom goed vir ons kom leer, Dankie dat jy juist ook die storms kan gebruik om ons levens te vormen, en te skaaf. Ek wil bid, Heere, dat u vir ons sal help om 2020 uit ons geheer uit te kry. Heere, so dat ons nie sal focus op dit wat voorbij is nie, maar sal focus op dit wat kom. Dat ons sal vergeet van wanhoopstraat waar ons in 2020 tak vertoef het, en dat ons vir ons een nieuwe blyplek in Rotstraat sal kry. Dankie dat ons mag vaststaan op die rots van Jesus Christus. Hy wat ons zekerheid en ons anker, ons vastigheid, die onbeweegbare een is. Die een wat gister en vandag en tot in alle ewigheid die selfde nie. Ons bid Heere, wees ons genadig as ons op die drumpel staan van 2021. Hier is ek, Heere. Hier is ek. Ons is swak, ons is broos, maar ons is eesene. Die rots, Jesus Christus sin. Amen. Vrienden, ons wil graag as gemeente vir jou ja, een minder vreemde jaar toebid as die een wat verby is. Dat dit nie, soos hulle in Engels sê, a walk in the park gaan wees nie. Dit weet ons. Dit gaan ook maar ‘n jaar van storms wees. Maar ons weet, ons het een anker, ons het een rots. Ons het een blijvende thuiste by Jezus Christus, ons rots. Mag dit vir jou, een jaar wees, nie net van onzekerhede, soos die een wat verby is nie, maar juist een jaar van sekerhede, om te weet, ek het een rots, waarop ek staan, waarop ek kan bou. een rots, wat my dier hierdie storm sal vat, mag dit, bo alles, een geseende, en een goeie jaar, ook vir jou geestelike lewe wees, een jaar van transformatie en groei, een jaar van goeie verhoudings, een jaar van ek maak een verskil in die gemeenskap waar die Heere vir my neergesit het. Kom ons, kom ons bid hierdie sienbede vir mykaar toe. Die Heere is voor jou om jou pad gelijk te maak. Die Heere is langs jou om jou in sy arms toe te vouw.